ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسمى لاو كوا سينينو ليلووشا tangulia kutoka kwa mula wako mlezi na muda uliowekwa bila shaka ingefika adhabu fasbir ala ma yaquluna wasbih bihamdi rabbika qabla tului shamsi wa qabla ya ya wa min anaa illayli fasbih wa atra fa nahari la'allaka tardaa haya wayasemayo Na umtakase mula wako mlezi kwa kumsifu kabla ya kuchomoza jua na kabla halijachwa na nyakati za usiku pia umtakase na nicha za mchana ili upate ya kuporidhisha wala tamudda anayika ila ma mat'anna bihi azwajam minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa walaw wa sibikodole macho tulivostarehesa baadhi ya watu miongoni mwao kwa ajili ya mapambo ya duniani ili tuwajaribu na riziki ya Mola wako mlezi ni bora na inadumu zaidi wa'mur wa ahlakaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit watu wako kusali na uendelee mwenyewe kwa hayo sisi hatukuombi wewe riziki Bali sisi ndiyo tuna na mwisho mwema ni kwa mcha Mungu. Wa kawlu lahu la yatina biayatin min rabbih aw lam taatihi ma fi as Nawalisema kwa nini hakutuletea muujiza kutoka kwa mula wake mlezi je هي وفكريه دليل واضح ياليوم في الكتابه القديمه ولو ان اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان ذل ونخزا na laho kuwa tuliwangamiza kwa adhabu kabla yake wangelesema Ewe mula wetu mlezi kwa nini usituletee mtume tukazifuate ishara zako kabla hatujadhilika na kuhizika ul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasatalamun man ashabu sawi wa Sema kila mmoja anangoja basi ngojeni Hivi karibuni mtajua nani mwenye njia sawa na nani aliongoka. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah. Na lauku haikutangulia hukumu ya Mola wa ya kuakhirishia adhabu mpaka siku ya miadi maalum siku ya kiyama basi ya adhabu lazima ingeliwapata hapa hapa duniani kama lilivyokushawapata makafiru walizopita ewe mtume vumilia hayo oyasemayo ya, ya kukadhibisha na kukijeli utume wako na mtakase mola wako mlezi na yote yasio mfanie huko na na kumwabudu yake daima na hasa kabla ya yajua kuchomoza na kabla haijatoa na mtakase umwabudu katika sala za usiku na katika ncha za mchana kusali ili adumu mawasiliano yako na Mwenyezi Mungu upate kutua kwa hayo ulionayo na uridhike kodi kwa kwako. Wala usivuke mipaka kwa kuangalia yale mambo ya starehe na mambo mbalimbali tulioonesha makafiri. Kwa starehe hizi ni nzuri na pawala dunia tu anaowafanyia mtihani kwa hayo Mwenyezi Mungu aja wa wake. Na Mwenyezi Mungu anakuetea wewe afera yadio bora zaidi na yenye kudumu zaidi kuliko sare hizi. Nawelekeze hali zako swala sala nyakati zake, kwani sala ni kiungo chenye nguvu kabisa cha kuwaunganisha na Mwenyezi Mungu. Na kudumu kushika sala nyakati zake ndio kamilifu. Sisi hatuklazimishi kujiruzuku nafsi yako, bali sisi ndiyo kazi yetu kukuruzuku. Na hakika mwisho kusifiwa duniani na akhera ni wa watu wema na wenye kumcha Mungu na makafiri katika inadi yao wanasema kwa nini Muhammad hatuletei dalili inayotoka kwa Mwenyake mlezi na tulazimisha sisi kumwamini na vipi wao wanapinga kurani, nayo imewajia hali imekusanya aliyomo katika vitabu vya tangulia katika habari za watu waliopita na mangamizo yao kwa sababu ya kuwakabisha mitume na Muhammad si wa kwanza katika hayo na lao kuwa Mwenyezi Mungu wangiwafanyia haraka wahi ni makafiri hawa kabla ya kumtuma Muhammad kwao wangetowa udhuru siku ya kiyama kwa kusema ewe mwala wetu mlezi kwa nini ya mtume duniani mwenye ishara tumfuate kabla hujiteremshia adhabu na hiza ya akhirah lakini sasa hawana udhuru wote baada ya kutumwa mtume Ewe mtume waambie hawa inda hakika sisi sote tunangojea yativyokuenda mambo yetu na yenu namtajua kwa hakika nani katika makundi mawili walio watu wa dini ya haki na wenye kuongoka, kwa uwongo kwa Mwenyezi Mungu